מזמור קכ"ז שיר המעלות לשלומו. אם אדוני לא יבנה בית שב עמלו בניו בו. אם אדוני לא ישמור עיר שב שו שקד שומר. שב שו לכם משכימקום מאחרי שבט אוכלי לחם העצבים כן ייתן לדידו שינה הנה נחלת אדוני בנים שכר פרי הבטן, כחצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם, לא יבושו, כי ידברו את אויבים בשער.